și în și pe pământ, el tată, Sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul L-113 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiind împreună cuvântului Dumnezeu, ne aflăm astăzi cu cititul La Vindecarea Îndrăcitului din Gadara, una dintre cele mai pline de învățăminte minuni pe care Domnul Isus a săvârșit-o în viața Lui pe Pământ. Sunt aici învățături foarte interesante, pline de miezi, foarte limpezi, clare, care ne pot aduce un beneficiu nespus de mare, incalculabil în viața noastră, dacă luăm aminte la tot ce scrie în cuvântul Lui Dumnezeu. Vom pătrunde în curând la versetul 37, la care ne aflăm cu ocazia lecției de astăzi, din Luca de la capitolul 8. Haideți mai întâi însă să dăm o scurtă raită prin orașul, prin satul acela, Zaroșie, unde l-am lăsat cu ocazia lecțiunii trecute pe Andrei, după ce, în sfârșit, după multe lupte, l-a primit pe Domnul Isus, cu ocazia unei vizite făcute în pădure. Vedeți dumneavoastră, el l-a găsit pe Domnul adâncindu-se, în cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu și este destul de semnificativ. S-a dus în pădure, în singurătate și a făcut timp să mediteze. Este extrem de important, este capitală importanța acestui aspect în viața noastră să ne facem timp să stăm singuri, absolut, să stai singur, singurel tu cu Dumnezeu în meditație și în rugăciune asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa a făcut și Andrei. Așadar, el... A primit pe Domnul Isus acolo în pădure, se întoarce înapoi acasă, găsește casa goală pentru că stăpânul lui Cozima plecase în întâmpinarea Anei. El atunci aprinde lumina, ia o pană și cerneală și scrie o scrisoare stăpânului său Cozima. Haideți să vedem și noi ce a scris. Citim. Scumpul meu binefăcător, înainte de toate, primește mulțumirile mele din toată inima pentru că mi-ai salvat odinioară viața. De-abia astăzi și-a căpătat întreaga valoare pentru mine, doar astăzi când am trecut de la întuneric la lumina minunată și din moarte la viață. În sfârșit, am găsit adevărul. L-am găsit pe Hristos și El m-a găsit pe mine. Cred, o simt că El am viat cu adevărat, că este viu și că iartă păcatele. El a iertat și marea mea vină. Am venit la El așa cum eram. Exact ca și tălharul de pe cruce și am fost primit. Într-adevăr, sunt și rămân toată viața ucigașului Eduard Zamec. Totuși, vina aceasta este deja ispășită înaintea lui Dumnezeu prin moartea lui Sus din Nazaret pe Golgota. Da, știu, altfel este la oameni. Tu mai numit un laș. Faptul că mi-am mărturisit vina mea, Anei Somora, nu este o lașitate, pentru că să știi, M-a costat extrem de mult și totuși eram un laș pentru că am șovăit atâta vreme să mă predau brațului dreptății. Dar Dumnezeul cel Bun și Sfânt a folosit și această stare spre mântuirea mea. De n-ar fi fost această amânare, n-aș fi cunoscut-o pe Ana Somora și n-aș fi fost condus prin ea la Hristos. Acum s-au împlinit intențiile lui Dumnezeu cu mine și voi pleca. Te rog. Nu trimite tatălui meu scrisoarea pe poștă, ci o voi în mâna eu însumi. Apoi mă voi pune la dispoziția judecății și îmi voi purta cu răbdare pedeapsa meritată. Ea va fi oricum prea mică pentru marea mea vină. O, Dumnezeul meu, ce imensă și imposibil de înțeles este dragostea ta! Ce mare e harul tău că ai putut să mierți -mi o cu asemenea vinovăție! Acum încep să înțeleg de ce a trebuit înlocuitorul meu scump să sufere atâta. El a suferit pentru asemenea nelegiuiri. Numai sângele scump, curat, nevinovat, putea să le șteargă. Toată căința mea ar fi în zadar. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Pe Eduard Zameg nu-l mai pot învia. De aceea vreau să crece, spune Scriptura, unde s-a mulțit păcatul, acolo harul a prisosit și mai mult. Da! Vreau să cred în harul nemeritat al lui Dumnezeu. Te rog însă, dragă Cozima, lasă-mă numai până după Paște în casa ta, acolo unde am trăit atâtea binefaceri și unde am putut dobândi și cel mai mare bine. El va fi primul meu Paște, înviere. O, ce rău că sunt mut! Cum aș putea să tac în inima mea e plină de laudă față de Dumnezeu și față de Mântuitorul meu rostignit? Dar ce să fac? Este o pedeapsă meritată. Ai se încheie scrisoarea. Tinerul nu putu să scrie mai departe. El copleșiră bucuria și suferința. El căzut pe genunchi și deși buzele îi rămas remute, inima lui strigă pentru întâia oară, Doamne Iisuse, pentru că mi-ai arătat un asemenea har, deschidem gura ca să pot aduce mărturie despre acest har al tău. Iubiți ascultători, vom afla în curând și minunea aceasta pe care el a cerut-o, Dumnezeu i a făcut și harul acesta, un complex de împrejurări care poate fi explicat foarte ușor și foarte simplu și pe linie științifică, va arăta intervenția minunată a lui Dumnezeu, care se servește, după buna lui plăcere, când de mijloace înțelese de mintea noastră, când de mijloace neînțelese. Toate însă sunt de la el, prin el și pentru el. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm și pe noi, să Te găsim așa de real în viața noastră cum Te-a găsit omul acesta și pentru că la cei mai mulți dintre noi care ascultăm ne-ai lăsat harul vorbirii, ajută-ne să facem noi ce n-a putut El să facă pe vremea aceea și anume să spunem la toți minunile pe care le-ai săvârșit în viața noastră. Vrem să folosim, Doamne, și mesajul de astăzi în scopul aducerii unor noi minuni izbăviri în viața noastră ca să avem cât mai multe de vorbit despre tine, să te putem lăuda, Doamne, cu adevărat și cu bucurie pentru toate cele ce ai făcut pentru noi și apoi să aducem la tine pe alții prin acestea pentru slava și bucuria ta veșnică și numai puțin și a noastră. Amin! Cine poate spune cât sunt de fericit că în drumul meu pe Iisus l-am găsit și de acum, de prin ele, calea mea Până când în ceruri El mă va lua, Să cânte toți în core pe bucuria mea, Spre slava Lui Iisus pururea. Și îngerii în ceruri el vor lauda Pe Tatăl Ceresc pururea. Iubiți ascultători, haideți acum să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la versetul 37 din Luca de la capitolul 8, în împrejurarea în care Domnul Isus, după ce a vindecat pe îndrăcitul din Gadara, este chestionat acum de oamenii din cetățile și satele vecine, care veniseră anunțați de porcari să-L vadă și să vadă și minunea săvârșită de El. Oamenii aceia, deci, care au fost martori ai minunii Domnului Isus, N-au putut să tacă, ci au dat fuga prin satele vecine și au spus la toți cele ce au văzut. Am văzut aceeași dorință chiar și la Andrei din povestirea din deschidere, care ar fi dorit tare mult să spună tuturor ce mult bine a făcut lui Domnul Isus. Citim așadar versetul 37 de la Luca 8. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică. Isus s-a suit într-o corabie, și s-a întors. Ca și cum un tip profetic i-a fost dat cetății și ținutului acest nume, prin care să arate o realitate de netăgăduit, așa s-au petrecut lucrurile. Gherghesa în tălmăcir, înseamnă locul celor care au alungat. Rămâi uimit de adevărul sfântului cuvânt al lui Dumnezeu, care strălucește în toate privințele, luminând pe orice om. De data aceasta, vedem cum tot norodul din cetatea Gherghesa a alungat pe Domnul Isus, cel care a căutat să-i aducă mântuirea și adevăratul bine. În loc să-l primească și să-l urmeze, auziți dumneavoastră, l-au alungat. Ascultați numai! Poporul se simțea mai bine cu cei șase mii de draci, atâți avea îndrăcitul în el, și cu cei două mii de porci, îi arată la marcul 5 cu 13, decât cu Isus. De Isus se temea, dar de o regiune de draci nu. Nu este asta culmea nebuniei? Să nu te temi tu de dracii care au făcut atâta rău, n-au văzut ei. Cât rău i-a făcut îndrăcitului aceluia, pe care nimeni și nimic nu-l mai putea ține legat? N-au văzut ei pe de altă parte ce bine a făcut Domnul Iisus, cum l-a izbăvit omul acela și a ajuns din nou în toate mințile și îmbrăcat? Totuși, oamenii mai bine au preferat să stea cu cei șase de drag și două de porci, care făceau atâta rău, decât cu Isus care făcea bine. Așa este și astăzi. Lumea vrea un Isus care să nu scape de draci, să o lase și cu porții și cu dracii ei. Pe adevăratul Isus care o poate izbăvi, nu-l primește. Cât de mult schimbă păcatul pe om, și gusturile, și simțurile, și toate mișcările ființei lui, îi le pervertește, îi le strică de nu mai poate ști adevăratul bine. Să alungi tu pe cel care poate să-ți dea viață și să primești în locul lui pe cel ce-ți aduce moarte? Ce poate fi mai nebunesc, mai stricat și mai nenorocit? Interesele pământești, porcii, nu se pot împăca cu Isus. Dacă cineva nu se leapă de tot ce are, nu poate să se bucure de Domnul Isus și nu poate să-L urmeze. Versetul ne spune, deci, că Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Sfânta Evanghelie nu arată că Domnul Iisus ar mai fi venit vreodată înapoi în Ținutul Ghergesenilor. Prilejul pierdut, pierdut a rămas pentru totdeauna. Să fim cu mare, foarte mare băgare de seamă când vine Domnul Iisus în Ținutul nostru, la poarta vieții noastre, ca nu cumva să ne purtăm ca cei din cetatea Gergesa. Iată, și de data aceasta, citind cuvântul lui scris, însoțit de câteva explicații, Domnul vine la mine care vorbesc și la tine care asculți și ne îndeamnă să-l primim. Ce facem? Să avem mare grijă, că dacă îl respingem, S-ar putea să-l respingem pentru ultima oară, să nu se mai întoarcă niciodată la noi, și când îl vom mai vedea vreodată, va fi la scaunul de judecată, când, în loc să ne cheme la el și să ne mântuiască, ne va trimite de la el în pedeapsa cea veșnică. Domnul să ne ajute să nu facem și noi pnebunia celor din Gheorghea alungându-l, ci să-l primim acum, când ne cheamă cu atâta bunătate, ca să ne facă să fim în toate mințile și să ne îmbrace în haina mântuirii lui. Haideți acum să vedem ce s-a întâmplat în continuare cu omul care a fost vindecat. Evanghelistul Luca ne spune în versetul 38 de la Luca 8 următoarele: Omul din care ieșiseră dracii, îl ruga pe Isus să-i dea voie să rămână cu el. Dar Isus l-a trimis acasă și i-a zis: în versetul următor, ascultători, vom vedea cele ce i-a zis. Haideți acum să gândim puțin, să cugetăm puțin, să adâncim, așa cum vorbeam mai devreme, versetul acesta, ca să vedem ce învățături minunate ne poate da Domnul prin Duhul Său Cel Sfânt. Observăm că numai omul izbăvit de draci poate să roage pe Isus, Numai el dorește să rămână cu izbăvitorul său în slujba lui. Ceilalți oameni care nu erau izbăviți au rugat pe Iisus să plece. Cel care a fost izbăvit a rugat pe Iisus să rămână. Iată deci un alt semn după care poți cunoaște un om care are pe Iisus. El rămâne tot timpul lângă Iisus, lângă biserica lui Iisus, tot timpul lângă felul de a fi al lui Iisus, pe el îl vezi tot timpul cugetând ocupându-se, preocupându-se într-un fel sau altul cu lucrurile de sus. Îndrăchitul nu-l dorește pe Isus și nici nu cunoaște slujba lui bine Cum o să dorească draci slujba lui Isus? Ea însemna alungarea lor. Slujitor al lui Isus este numai acela care scoate draci din oameni, adică prin Cuvântul lui Dumnezeu adus la oameni în puterea Duhului Sfânt îi izbăvește de păcate, patim și învățături rătăcite. Omul din care ieșiseră ne spune versetul aici, îl ruga pe Iisus să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă. Vedeți, este o dorință naturală a omului care este izbăvit de păcat să rămână cu Iisus în slujba lui. Și Domnul vrea lucrul acesta, mai întâi însă trebuie să se întoarcă acasă, adică în casa Tatălui Ceresc, aici să-și primească creșterea de care are nevoie și apoi să devine lucrător împreună cu Isus. Cel izbăvit de dragi trebuie să se întoarcă acasă. Acesta este semnul izbăvirii. Cine nu se întoarce în casa lui Dumnezeu, adică în biserica lui Cea Vie, unde sunt toți credincioșii Domnului, cine nu-și petrece viața în biserica lui Dumnezeu în relație cu credincioșii, acela nu este încă scăpat de dragi. Da, sunt mulți aceia care vin la biserică, la Paște, la Crăciun, la botez și la cununie, dar restul vieții lor îl petrec în afară de credincioși. Ei nu au o părtășie zilnică cu credincioșii, ei nu au legătură de viață, nu sunt parte integrantă din trupul lui Hristos. Scriptura ne spune de mădulare ale trupului lui Hristos. Mâna mea, piciorul meu, ochiul meu, urechea și așa mai departe nu are legătură cu trupul numai sporadică din când în când, ci este parte integrantă din trupul meu. Și când dorm, și când mă scol, și duminică, și luni, și marți, și în orice clip a vieții. Dacă am o proteză, care este un instrument mort, un obiect fără viață, de care mă folosesc la nevoie? Da. Dacă am o proteză dentară și mă jenează mai mult, mi-o pun numai când apar în fața lumii, ca să vorbesc, să am dantură frumoasă. În restul timpului însă mă lipsesc de ea. Dar niciodată nu mă pot lipsi de dinții mei naturali. Niciodată nu concep așa ceva. Tot la fel. Dacă pentru mine Biserica lui Dumnezeu este o proteză de care mă folosesc din când în când pentru anumite interese și care mă jenează dacă o am toată ziua cu mine, da, apelez la ea, la Paște, la Crăciun, la cununie și la Botez, așa cum am spus. Dar dacă sunt parte integrantă din trupul lui Hristos, eu nu pot trăi fără părtășie, măcar prin Duhul cu ei zi și noapte, clipă de clipă. Numai în casa lui Dumnezeu, Acolo nu sunt draci. În afara ei sunt puzderie. Să nu rămâi în afara casei lui Dumnezeu după ce ai fost izbăvit de draci, ca să nu te prindă alții. Intră în casă, așa cum îți poruncește Domnul Isus, și acolo ești la adăpost, la siguranță și în fericire. Deci Domnul Isus i-a spus în versetul 38 să meargă acasă cu un mesaj. Și iată ce a spus Domnul Isus. Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcut Isus. Iubiți ascultători, adevărata întâlnire cu Domnul Isus este urmată întotdeauna de lucrări minunate, de o schimbare binecuvântată a vieții și de o înălțare din tot ceea ce este. Pământesc. Dacă nu se vede acest lucru, să știți, n-a fost adevărată întâlnirea cu Hristos, ci numai o închipuire. Dragul meu, te-ai întâlnit tu cu Domnul Isus? Și dacă te-ai întâlnit, ce ți-a făcut El? Aici spune Domnul Isus: omului pe care l-a vindecat, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în tine trebuie să se vadă și trebuie să le mărturisești și altora pentru ca și ei să vină la Dumnezeu. Aceasta este o datorie sfântă pe care o ai față de semeni. Dacă un medic te-a scăpat de o boală grea, tu spui și la alții acest lucru ca și ei să meargă la el și să fie vindecați. E ceva natural să faci așa. Eu însumi am avut o fetiță, a cincea dintre fete, care, la vârsta de trei ani, Dumnezeu a îngăduit să fie bolnavă de leucemie. Tot prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, fetița a fost salvată după un tratament de chimoterapie de aproximativ trei ani. Vestea aceasta bucuroasă am spus-o și altora. Și a fost cu folos, pentru că la vreo șapte ani după aceea, am fost contactat de un prieten care mi este într-un fel rudă mai pe departe, cu ocazia îmbolnăvirii copilului său de aceeași vârstă de leucemie. Am fost foarte bucuros să-i dau mesajul, să-i dau toate relațiile posibile pe care le-am știut și să-mi dau toate silințele ca să îi ofer și lui posibilitatea de a-și vindeca și el copilul. Copilul este deja de doi ani în tratament și nădăjduim ca după încă scurgerea unui aproximativ un an să fie vindecat. Cine a găsit deci un leac bun se grăbește cu bucurie să-l ofere și altora. Cu cât mai de trebuință este să mărturisești pe Domnul Isus, care te-a izbăvit de boala păcatului și de anumiți dragi care te stăpâneau. Dacă leucemia curmă numai viața aceasta pământească, apoi păcatul. Cancerul duhovnicesc este mult mai nenorocit ca acesta-ți toată veșnicia și în loc să o petreci în fericire cu Domnul Isus, trebuie să o petreci în neazul de foc și puceasă în tovărășia tuturor draților. Cu atât mai mult, cine a căpătat deci mântuirea și izbăvirea aceasta de vindecarea de cancerul duhovnicesc, de satana, acela se grăbește neapărat să spună și altora. Așadar, omul acesta vindecat, a plecat, și a vestit prin toată cetatea tot ce făcuse Isus. Dacă ești un vindecat al Domnului Isus, păi nu te mai rușinezi și nu-ți mai este teamă să-L mărturisești pretutindeni. Acesta e lucru cel mai însemnat pe care îl ai de făcut. Recunoștința pe care trebuie să o ai față de Mântuitorul tău și mila pe care trebuie să o ai față de seminii tăi nevoie, nu te lasă nepăsător, ci te împing la mărturisire. Câte daruri și bunătăți primim noi zilnic de la Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc prin Domnul Isus Hristos? Oare povestim noi și altora lucrul acesta? Iată că omul acesta a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcut Isus. Creștin adevărat este numai acela care povestește tot ce i-a făcut Domnul. În continuare, evangelistul Luca părăsește scena și îl urmărește pe Domnul Isus. Iată ce ne spune în versetul 40. La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Haideți să cugetăm puțin și pe marginea acestui verset împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit acest mănânc de meditații și a fost apoi prelucrat în cadrul studioului nostru de radio. Deci, Domnul Isus a fost alungat de cei din Gherghesa, ținutul gherghesenilor, care în tălmăcire înseamnă locul celor care au alungat, dar când a trecut Marea și s-a întors la Galileeni, a fost primit cu bucurie. Așa este și astăzi, Mântuitorul nostru în lume. Unii îl alungă, alții îl primesc cu bucurie. Unii îl iau drept stricător al ordinei existente pe pământ. Alții... Îl văd ca pe singurul care poate aduce viața, ordinea și fericire în lume și aceștia îi dau cârma întregilor vieți. Cei mai mulți astăzi îl alungă și numai un mic număr dintre pământeni îl primesc și se bucură de el. Cuvântul lui Dumnezeu este disprețuit de cei mai mulți oameni și pare de necrezut, chiar de unii și nu puțini care sunt religioși, căci, a citi cuvântul scris al lui Dumnezeu, a lua din el numai ce-ți convine, după felul de înțelegere al partidei din care faci tu parte, fără însă să primești total felul de a fi al lui Dumnezeu, înseamnă disprețuirea lui Dumnezeu și a Scripturii sale, înseamnă alungarea lui Isus din ținutul vieții tale. Domnul Isus nu se vâră cu deasilea în inima nimănui. Oamenii când vor să îngrașe o gâscă pentru tăiat, îi deschid cu sila ciocul, îi vâră boabe de porumb acolo și de îndeasă cu făcărețul. Domnul Isus nu face așa ceva. Dacă cineva la lungă, el pleacă de acolo cu durere, dar nu rămâne cu forța. După cum spune în proverbe 1 cu 24, înțelepciunea pleacă de la ușa celor care nu vor să dea ascultare și urmare sfaturilor ei. La întoarcere citim că Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Ce priveriște minunată! O mulțime de oameni, adică o adunare întreagă de credincioși, așteaptă într-un anumit loc pe Domnul Iisus să vină. Un gând se desprinde de aici. Dacă nu venim la timp la adunare, este o dovadă că Mântuitorul nu este așteptat cu bucurie. Lucrurile pământești înseamnă că au pentru noi locul întâi. Iar el, Isus, locul din urmă. Lasă-l să aștepte dacă vrea. La întoarcere Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime căci toți îl așteptau. Ei îl așteptau pe el, nu el pe ei. Luată în înțeles duhovnicesc, versetul acesta arată că adevărata biserica lui Hristos, adică mulțimea celor născuți din nou, care formează mireasa Domnului, așteaptă cu bucurie clipa întoarcerii mirelui iubit. Toți cei care de bună voie au făcut un legământ cu Domnul Isus, adică cei care l-au primit prin credință și pocăință ca mântuitor al lor, toți aceștia ard de dorul revenirii lui și îl așteaptă cu multă bucurie. Dragul meu, aștepți și tu venirea Domnului Isus? Lui Ionut se spune că îi plăceau mult gogoșile. Mama i-a făcut gogoși calde, dar uitând să-i pună zahăr pudră, s-a dus repede la alimentarea să cumpere, punându-i în vedere lui Ionuț să nu ia din gogoși. Ionuț n-a avut răbdare până s-a întors mama și tocmai când se înălțase la legheanu cu gogoși și-nfipsese gura într-una, intră mama pe ușă. Vai, ce mult ar fi dorit el atunci ca mama să nu fi intrat în clipa aceea! El iubea mult pe mama lui, nici discuție despre asta, mai ales acum când i-a făcut gogoși. Și el aștepta să vină mama lui cu zahărul acasă, dar nu în momentul acela, că în momentul acela făcea ceva ce nu-i plăcea mamei sale. Noi zicem că l- așteptăm pe Domnul Isus și mulți vrem să vină. Pavel vorbește despre o cunună pe care Domnul o va da tuturor celor care iubesc venirea lui. A iubi venirea Domnului Isus? înseamnă a trăi într-o așa atitudine, încât în orice clip ar venit Domnul Isus, l-am primit cu bucurie. Să trăim, deci, ca înaintea Lui în toată vremea și astfel venirea Lui o vom aștepta cu bucurie și ne va produce bucurie nesfârșită. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L113. Programul așteptării Domnului Isus, însă rămâne deschis, s-ar putea să fie atât de grabnică încât să n apuc să închei literalmente programul, s-ar putea să dureze încă ani, mulți ani, mult sau puțin. Oricât ar dura, noi știm că vine și va lua la sine pe toți cei care au trăit în așteptarea Lui. Dorim din toată inima să trăim așa o viață, încât venirea Lui să ne găsească pe toți așteptându-L să ne ia la sine și să fim cu sine pentru toată veșnicia. Amin. Domnului va anunța judeca Și dimineața cea frumoasă veni a venit Iar cei răscu la acel liman Când se cită numele acolo-i fi Când se Dintr-o sorcule, cum îndoi toărul sărpufula, când a lui se strânge, încă răscapă trile, când să citeș numele acolo fii, când se va...